Meditații metafizice de René Descartes Meditația a șasea Despre existența lucrurilor materiale și despre deosebirea reală dintre sufletul și corpul omului. Nu mai rămâne acum decât să examinez dacă există lucruri materiale și cu siguranță știu deja cel puțin că este cu putință să am așa ceva în măsura în care ele sunt luate în considerare ca obiect al demonstrațiilor din geometrie, având în vedere că în felul acesta le concep cu o extremă claritate și extrem de distinct. Căci nu este nicio îndoială că Dumnezeu nu ar avea puterea să producă toate lucrurile pe care sunt în stare să le concep în mod distinct, și niciodată nu am crezut că i-ar fi imposibil să facă vreun lucru decât atunci când am descoperit o contradicție cu privire la posibilitatea de a-l înțelege bine. În plus. Facultatea de a imagina care este în mine și de care văd din experiență că mă folosesc atunci când mă străduiesc să iau în considerare lucrurile materiale, această facultate este capabilă să mă convingă de existența lor. Căci atunci când cercetez cu atenție ce este imaginația, descoper că nu este altceva decât o anumită aplicare a facultății care cunoaște la corpul care îi se înfățișează în mod intim și care, în consecință, există. Și pentru a face aceasta evident, observ mai întâi deosebirea care este între imaginație și înțelegerea intelectuală pură sau conceperea, de exemplu, când îmi imaginez un triunghi, nu îl concep doar ca pe o figură alcătuită din și cuprinzând în sine trei linii, ci dincolo de aceasta consider aceste trei linii ca fiind de față prin forța și concentrarea interioară a spiritului meu. Și aceasta este ceea ce numesc eu propriu zis a imagina. Fiindcă, dacă vreau să mă gândesc la un kilogon, înțeleg prea bine într-adevăr că este o figură alcătuită dintr-o mie de laturi, tot așa de ușor cum înțeleg că un triunghi este o figură alcătuită doar din trei laturi. Dar nu pot să-mi imaginez cele o mie de laturi ale unui kiligon cum o fac cu cele trei ale unui triunghi și nici pentru a mă exprima astfel să le privesc cu ochii spiritului meu ca fiind prezente. Și chiar dacă, urmând obiceiul pe care îl am, atunci când mă gândesc la lucruri corporale de a mă folosi întotdeauna de imaginația mea, se întâmplă că, concepând un chiliogon, să mi reprezint în mod confuz vreo figură oarecare. Totuși, este foarte evident că această figură nu este deloc un chiliogon pentru că nu se deosebește cu nimic de cea pe care mi-o voi reprezenta dacă mă voi gândi la un miriogon sau la oricare altă figură cu mai multe laturi și că nu mă ajută în niciun fel să descopăr proprietățile care fac diferența dintre chiliogon și celelalte poligoane căci dacă se pune problema să iau în considerare un pentagon, este foarte adevărat că pot să-i concep figura tot atât de bine ca și pe cea a unui chiliogon pără ajutorul imaginației, dar pot și să mi-l imaginez concentrând atenția spiritului meu asupra fiecareia dintre cele cinci laturi ale lui și deopotrivă în același timp asupra suprafeței sau a spațiului pe care ele îl delimitează. Astfel voi cunoaște în mod clar că am nevoie pentru a-mi imagina de o încordare specială a spiritului, de care nu mă folosesc deloc pentru a concepe și această încordare specială a spiritului arată cu toată evidența care este diferența dintre imaginație și înțelegerea intelectuală sau conceperea pură. În afară de aceasta, observ că această virtute de a imagina, care este în mine, în măsura în care diferă de puterea de a concepe, nu este în niciun fel necesară naturii mele sau esenței mele, adică esenței spiritului meu. Căci chiar dacă nu aș avea-o deloc, fără îndoială că aș rămâne întotdeauna același cu cel care sunt în prezent, de unde se pare că se poate trage concluzia că depinde de ceva ce diferă de spiritul meu și înțeleg cu ușurință că, dacă există vreun corp de care spiritul meu să fie intim legat și unit cu el în așa fel încât să se poată strădui să-l ia în considerare oricând îi convine lui, se poate întâmpla că prin acest mijloc el să imagineze lucrurile corporale, astfel încât acest mod de a gândi diferă de pura înțelegere intelectuală, tocmai prin aceea că spiritul, atunci când doar concepe, se întoarce într-un anume fel spre el însuși și ia în considerare vreuna dintre ideile pe care le are în sine iar atunci când își imaginează, se întoarce spre corp și ia în considerare la el ceva ce este în conformitate cu ideea pe care și-a format-o el însuși sau pe care a primit-o prin intermediul simțurilor. Înțeleg, spun eu cu ușurință că imaginația se poate înfăptui în acest fel dacă este adevărat că există corpuri și pentru că nu pot găsi nicio altă cale pentru a explica cum se înfăptuiește ea, presupun de aici că probabil există. Dar aceasta nu este decât o probabilitate și oricât examinez eu cu mare atenție toate lucrurile, totuși nu descoper că de la această idee distinctă a naturii corporale, pe care o am în imaginația mea, pot scoate vreun argument care să ducă la concluzia existenței în mod necesar a vreunui corp. Însă, am obiceiul de a-mi imagina multe alte lucruri în afară de această natură corporală care este obiectul geometriei și anume, culorile, sunetele, aromele, durerea și alte lucruri asemănătoare, chiar dacă nu tot atât de distincte și ținând seama de faptul că se sizez cu mult mai bine lucrurile acestea prin simțuri, prin intermediul cărora și prin al memoriei ele par să fi parvenit până la imaginația mea Cred că, pentru a le examina mai lezne, este mai potrivit ca să examinez în același timp ce este propriu-zis a simții și să cercetez dacă, din ideile pe care le primesc în spiritul meu, prin modul acesta de a gândi pe care îl numesc a simții, pot extrage vreo probă sigură cu privire la existența lucrurilor corporale. Și mai întâi îmi voi aduce aminte în memoria mea care sunt lucrurile pe care mai înainte le-am considerat că sunt adevărate, cum le-am primit prin simțuri și pe care fundamente s-a sprijinit credința mea în ele. Iar după aceasta voi examina motivele care după aceea m-au constrâns să le pun la îndoială. Și în sfârșit voi lua în considerare ce trebuie să cred în prezent. Așadar, mai întâi am simțit că am un cap niște mâini, niște picioare și toate celelalte membre din care este alcătuit acest corp pe care îl consider ca pe o parte a mea însămi sau poate că și ca pe întregul. Mai mult, am simțit că acest corp era așezat printre multe altele de la care el era capabil să primească diferite comodități și incomodități și am descoperit acele comodități printr-un anumit sentiment de plăcere sau de voluptate, iar aceste incomodități printr-un sentiment de durere. Și în afară de această plăcere și de această durere, am resimțit în mine și foame, setea și alte pofte asemănătoare, precum și anumite înclinații corporale spre bucurie, tristețe, mânie și alte pasiuni asemănătoare. Iar în exterior, în afară de extinderi, figuri, mișcări ale corpurilor, am observat la ele duritate, căldură și toate celelalte calități care se găsesc prin pipăit. Mai mult am remarcat totodată lumina, culorile, mirosurile, gusturile și sunetele a căror varietate mi-a dat posibilitatea să deosebesc cerul, pământul, mare și în general toate celelalte corpuri unele de altele. Și desigur, luând în considerare ideile tuturor acestor calități care se înfățișează în gândirea mea, singurele pe care le simt propriu-zis și imediat, nu ar fi fără motiv dacă aș crede că simt lucruri în întregime diferite de gândirea mea, și anume, corpurile de la care provin aceste idei căci am experimentat faptul că ele îi se înfățișează, fără ca pentru aceasta să fie solicitat consimțământul meu, astfel încât eu nu pot simți niciun obiect, oricâtă voință aș avea pentru aceasta, dacă el nu este prezent la organul unuia dintre simțurile mele și nu stă absolut deloc în puterea mea să nu-l simt, atunci când el este prezent acolo. Și deoarece ideile pe care le primeam prin intermediul simțurilor erau cu mult mai vii, mai limpezi, ba chiar mai distincte în felul lor decât oricare dintre cele pe care puteam să le închipui meditând sau pe care le aflam întipărite în memoria mea, se pare că ele nu puteau proveni din spiritul meu, în așa fel încât era necesar ca ele să fi fost produse în mine de alte lucruri. Lucruri despre care neavând nicio cunoștință decât cea pe care mi-o dădeau chiar aceste idei, nu se putea să-mi treacă altceva prin minte decât că aceste lucruri erau asemănătoare cu ideile pe care le provocau. Și pentru că îmi aduceam aminte și de faptul că m-am folosit mai degrabă de simțuri decât de rațiune și că am recunoscut întotdeauna că ideile care se formau prin mine însumi nu au fost atât de limpezi ca cele pe care le primeam prin intermediul simțurilor, și chiar că ele erau compuse, cele mai adesea din părți ale acestora m-am convins cu ușurință că nu am avut nicio idee în spiritul meu care să nu fi trecut mai înainte prin simțurile mele. Faptul că eu cred că acest corp, pe care printr-un anumit drept particular îl numesc al meu, îmi aparține în exclusivitate și într-un mod mai intim decât oricare altul, acest fapt nu este lipsit și de un anume motiv căci, în fapt, nu pot fi niciodată separat de el ca de alte corpuri, căci resimt în el și prin el toate poftele mele și toate afecțiunile mele. În sfârșit, am fost cuprins de sentimente de plăcere sau de durere în părți ale lui și nu în părți ale altor corpuri de care sunt separat. Dar când am examinat de ce nu știu cărui sentiment de durere îi urmează în spirit tristețea, iar din sentimentul de plăcere se naște bucuria, sau de ce aceasta nu știu ce fel de emoție din stomac pe care o numesc foame, ne determină să avem pofta de a mânca, iar scăciunea gătlejului ne face să avem pofta să bem, și tot așa și cu restul, nu pot să ofer nicio explicație decât că natura m-a învățat în acest fel căci cu siguranță că nu există nicio afinitate și niciun raport, cel puțin cât pot înțelege eu, între această emoție a stomacului și dorința de a mânca, numai mult ca între sentimentul a ceva ce provoacă durere și gândirea plină de tristețe pe care acest sentiment o face să se nască. Și mi se pare că în același fel am învățat de la natură toate celelalte lucruri pe care le gândesc cu privire la obiectele simțurilor mele pentru că am observat că judecățile pe care am obiceiul să le fac cu privire la aceste obiecte se formează în mine înainte ca să am răgazul să cântăresc lucrurile și să iau în considerare vreun argument care să mă poată obliga să le institui. Dar mai târziu, puțin câte puțin, mai multe experiențe au ruinat întreaga încredere pe care am acordat-o simțurilor căci am observat de mai multe ori că turnuri care de departe mi s-au părut că sunt rotunde, mai de aproape mi-au apărut că sunt pătrate și că niște coloși ridicați pe cele mai înalte creste ale acestor turnuri, privindu-i de jos mi-au apărut ca mici statui și astfel, într-o infinitate de alte ocazii, am găsit greșeală în judecățile bazate pe simțurile exterioare și nu numai pe simțurile exterioare, ci chiar și pe cele interioare, căci există oare ceva mai intim sau mai interior decât durerea? Și totuși, am aflat-o dinioară de la unele persoane care aveau brațele și picioarele tăiate, că li se pare uneori că simt durerea în partea care le-a fost tăiată, ceea ce îmi dă motiv să cred că nici eu nu pot fi sigur că am vreo supărare în unul dintre membrele mele, cu toate că simt durerea în el iar acestor argumente de a pune la îndoială în ultima vreme le a mai adăugat încă alte două extrem de generale. Primul este că nu am crezut niciodată nimic că aș simți fiind treaz pe care să nu fi putut crede la fel ca uneori îl simt când dorm. Și cum nu cred că lucrurile pe care mi se pare că le simt când dorm provin de la vreun obiect din afara mea, nu văd de ce ar trebui să am această credință, mai degrabă cu privire la cele pe care mi se pare că le simt când sunt trez. Și al doilea, că necunoscând încă sau mai degrabă prefăcându-mă că nu cunosc autorul ființei mele, nu văd nimic ce putea împiedica să fi fost făcut astfel de la natură, încât să mă înșel chiar și în privința lucrurilor care îmi par cele mai adevărate. Iar în privința argumentelor care ceva mai înainte m-au convins de adevărul lucrurilor sensibile, nu am prea mare dificultate să le răspund, căci natura pare să mă fi incitat la multe lucruri de la care rațiunea m-a determinat să renunț, încât nu cred că trebuie să mă încred prea mult în învățăturile acestei naturi. Și cu toate că ideile pe care le primesc prin simțuri nu depind de voința mea, nu am crezut că din acest motiv trebuie trasă concluzia că ele provin de la lucruri diferite de mine pentru că este posibil să poată exista în mine vreo facultate, deși până acum ea mi-a fost necunoscută care să le fie cauza și care să le producă. Dar când am început să mă cunosc pe mine însumi mai bine și să descoper mai clar pe autorul originii mele, nu cred ce drept că trebuie să admit fără dovezi toate lucrurile despre care simțurile pare că ne informează, dar nici nu cred că trebuie să le pun la îndoială în general pe toate. Și mai întâi, pentru că știu că toate lucrurile pe care le concep în mod clar și distinct pot fi produse de Dumnezeu în tocmai cum le concep, este suficient să pot concepe în mod clar și distinct un lucru fără altul pentru a fi sigur că unul este distinct sau diferit de celălalt, deoarece ele pot fi așezate separat cel puțin prin atotputernicia lui Dumnezeu și pentru ca eu să fiu obligat să le judec ca fiind diferite, nu contează prin ce putere se realizează această separație, iar în consecință, doar din acest fapt eu cunosc cu certitudine că exist și că nu observ că ar aparține totuși naturii mele sau existenței mele în mod necesar niciun alt lucru decât că eu sunt un lucru care gândește, trag concluzia prea bine că esența mea consistă doar în aceasta, că sunt un lucru care gândește, sau o substanță a cărei întreaga esență sau natură nu este decât de a gândi. Și cu toate că probabil sau mai degrabă în mod sigur, cum o voi spune curând, am un corp cu care sunt foarte strâns unit, cu toate acestea, pentru că pe de o parte am o idee clară și distinctă despre mine însumi, în măsura în care sunt doar un lucru care gândește și care nu este însă întins, și că pe de altă parte am o idee distinctă despre corp, în măsura în care el este doar un lucru întins și care nu gândește deloc, este sigur că acest eu, adică sufletul meu, prin care eu sunt ceea ce sunt, este distinct de corpul meu în întregime și cu adevărat și că pot fi sau exista fără el. În plus, găsesc în mine facultăți de a gândi cu totul speciale și distincte de mine și anume facultatea de a imagina și cea de a simți, fără de care pot foarte bine să mă concep în mod clar și distinct în întregime, însă nu și ele fără mine, adică fără o substanță inteligentă la care ele să fie alăturate. Căci în noțiunea pe care o aveam despre aceste facultăți, sau pentru a mă folosi de termenii scolastici, în conceptul lor formal, ele conțin un fel de intelecție, de aici trag concluzia că sunt distincte de mine, precum formele, mișcările și celelalte moduri sau accidente ale corpurilor sunt distincte de însăși corpurile care le susțin am recunoscut în mine și alte câteva facultăți, precum aceea de a schimba locul sau de a te așeza în mai multe poziții și altele asemănătoare care nu pot fi concepute nici cât precedentele, fără vreo substanță la care să fie alăturate, nici în consecință să existe fără ea, dar este foarte evident că aceste facultăți, dacă este adevărat că ele există, trebuie să fie alăturate vreunei substanțe corporale sau întinse, ci nu unei substanțe inteligente, pentru că în conceptul lor clar și distinct există cu adevărat o anumită extensie care este conținută, însă absolut deloc inteligență. În plus, se mai află în mine o anumită facultate pasivă de a simți, adică de a primi și de a cunoaște ideile lucrurilor sensibile. Dar ea mi-ar fi inutilă și nu m-aș putea folosi de ea deloc dacă nu ar fi în mine sau în altul o altă facultate activă, capabilă să formeze și să producă aceste idei. Însă această facultate activă nu poate fi în mine cât timp eu nu sunt deloc un lucru care gândește, dat fiind faptul că ea nu presupune deloc gândirea mea și de asemenea că ideile acestea sunt adesea reprezentate fără ca eu să contribui la aceasta în vreun fel, ba adesea chiar împotriva voinței mele trebuie așadar ca ea să fie, în mod necesar, într-o substanță diferită de mine, în care întreaga realitate care este în mod obiectiv în ideile ce sunt produse, să fie conținută acolo în mod formal sau eminamente, așa cum am observat ceva mai înainte. Și această substanță este sau un corp, adică o natură corporală, în care este conținut în mod formal și în fapt tot ceea ce este în idei, în mod obiectiv și prin reprezentare sau este însuși Dumnezeu sau vreo altă creatură mai nobilă decât corpul în care chiar acest cuprins al ideilor este conținut în mod eminamente însă Dumnezeu ne fiind loc înșelător este foarte evident că nu mi-a trimis de loc aceste idei în mod imediat prin el însuși și nici prin intermediul vreunei creaturi în care realitatea lor să nu fie conținută în mod formal ci numai eminamente căci ne dându-mi nicio facultate pentru a cunoaște că acesta este adevărul, ci din potrivă o foarte mare predispoziție să cred că ele îmi sunt trimise sau că ele și-au o bârșe în lucrurile corporale, nu văd cum ar putea fi scuzat de înșelătorie dacă în fapt acestei idei și-ar avea originea sau ar fi produse de alte cauze decât de lucrurile corporale. Și în consecință trebuie mărturisit că sunt lucruri corporale care există. Totuși, poate că ele nu sunt în întregime așa cum le sesizăm prin simțuri, căci această percepție a simțurilor este extrem de obscură și de confuză în cazul multor lucruri. Dar trebuie să recunoaștem că cel puțin toate lucrurile pe care le concepem în acest caz în mod clar și distinct, adică toate lucrurile care, în general vorbind, sunt cuprinse în obiectul geometriei speculative, se regăsesc cu adevărat în această percepție a simțurilor. Dar, în privința altor lucruri care sau sunt doar cazuri particulare, ca de exemplu că soarele este de atâta mărime și cu o anumită formă, etc., sau sunt concepute mai puțin clar și mai puțin distinct, precum lumina, sunetul, durerea, ci altele asemănătoare, este sigur că și dacă ar fi extrem de îndoielnice și de nesigure, totuși numai din adevărul acesta că Dumnezeu nu este deloc înșelător și că în consecință El nu ar îngădui deloc ca să fie cu putință să am vreo falsitate printre opiniile mele și că nici nu mi-a dat vreo facultate în stare să o corecteze, cred că pot trage concluzia cu toată siguranța că am în mine mijloacele de a le cunoaște cu certitudine. Iar mai întâi, nu există nicio îndoială că tot ceea ce mă învață natura conține un anumit adevăr, căci prin natură, considerată în general, nu înțeleg acum altceva decât pe însuși Dumnezeu sau ordinea și dispunerea pe care Dumnezeu le-a stabilit între lucrurile create. Iar prin natura mea în particular, nu înțeleg altceva decât constituția fizică sau asamblajul tuturor lucrurilor pe care mi le-a dat Dumnezeu. Însă nu există nimic ce să mă învețe această natură într-un mod mai limpede și nici mai simțitor decât că am un corp care este prost dispus când simt o durere, care are nevoie să mănânce sau să bea când am sentimentul de foame sau de sete, etc. Și în consecință nu trebuie deloc să mă îndoiesc că nu ar fi în acesta vreun adevăr. De asemenea, natura mă învață prin aceste sentimente de durere, de foame, de sete, etc., că nu sunt instalat în corpul meu doar precum un cârmaci nava sa, ci afară de asta că îi sunt intim legat, atât de strâns și confundându-ne și amestecându-ne, încât alcătuiesc împreună cu el un singur tot. Căci dacă nu ar fi așa atunci eu, cel care nu sunt decât ceva care gândește, când mi este rănit corpul, nu a simțit din această cauză durere, ci a sesiza această rănire doar prin intelect, precum un se sesizează cu văzul dacă ceva s-arup la vasul său și atunci când corpul meu are nevoie să bea sau să mănânce, aș cunoaște pur și simplu chiar aceasta, fără a mai fi avertizat prin sentimentele confuze de foame și de sete. Căci de fapt toate aceste sentimente de foame, de sete, de durere, etc. nu sunt altceva decât anumite feluri confuze de a gândi care provin de la și depind de uniunea și parcă și de amestecul spiritului cu corpul. În afară de aceasta, natura mă învață că în jurul meu există multe alte corpuri, dintre care pe unele trebuie să le urmez, iar de altele să fug. Și desigur, din faptul că simt diferite feluri de culori, de mirosuri, arome, sunete, căldură duritate, etc., trag concluzia prea bine că există în corpurile de la care provin toate aceste percepții diferite ale simțurilor, unele diversități care le sunt corespunzătoare, chiar dacă aceste diversități probabil nu le sunt deloc asemănătoare în fapt. Și de asemenea, din faptul că dintre aceste diferite percepții ale simțurilor, unele îmi sunt agreabile, iar altele dezagreabile, pot stabili o consecință absolut sigură și anume că corpul meu sau mai degrabă eu însumi în întregime, în măsura în care sunt alcătuit din corp și din suflet, poate primi diferite plăceri sau neplăceri de la alte corpuri care îl înconjoară. Dar există multe alte lucruri pe care se pare că mi le arată natura și care totuși nu sunt primite cu adevărat de la ea, ci s-au stricurat în mintea mea printr-un anumit obicei pe care l am de a judeca lucrurile prostește și astfel se poate prea lezi ne întâmpla ca ele să conțină o anumită falsitate. Precum de exemplu, opinia pe care o am că orice spațiu în care nu există nimic care să se miște și care să impresioneze asupra simțurilor mele, acela este un spațiu vid. Că într-un corp care este cald există ceva asemănător cu ideea de căldură, că într-un corp alb sau negru există aceeași albeață sau negreală ca aceea pe care o simt, că într-un corp amar sau dulce există același gust și aceeași aromă, și la fel și cu altele, că astrele, turnurile și toate celelalte corpuri îndepărtate ar fi de aceeași formă și mărime, precum apar de departe ochilor noștri, etc. Dar pentru că în toate acestea să nu existe ceva ce să nu concep eu în mod distinct, trebuie să definez cu precizie ce înțeleg eu propriu-zis când spun că natura mă învață ceva. Căceau aici natura într-un înțeles mai restrâns decât atunci când o numesc o îmbinare sau un caracter al tuturor lucrurilor pe care mi le-a dat Dumnezeu, având în vedere că această îmbinare sau caracter cuprinde multe lucruri care nu aparțin decât spiritului despre care nu înțeleg să vorbesc aici deloc atunci când mă refer la natură, precum de exemplu noțiunea pe care o am despre acest adevăr, conform căruia ceea ce a fost odată făcut, nu se mai poate să nu fi fost făcut deloc și o infinitate de altele asemănătoare pe care le cunosc prin lumina naturală, fără ajutorul corpului și că și el cuprinde multe altele care nu aparțin decât corpului, și care nici ele nu sunt deloc cuprinse sub denumirea de natură, precum calitatea pe care o are de a fi greu, și multe altele asemănătoare, despre care de asemenea nu vorbesc, ci doar despre lucrurile pe care Dumnezeu mi le-a dat ca fiind compus din spirit și din corp. Însă această natură mă învață într-adevăr să fug de lucrurile care produc în mine sentimentul de durere și să mă îndrept spre cele care îmi transmit vreun sentiment de plăcere. Dar nu văd deloc ca în afară de acestea, ea să mă învețe că din aceste percepții diferite ale simțurilor, noi trebuie vreodată să tragem vreo concluzie cu privire la lucrurile care sunt în afara noastră fără ca mai întâi spiritul să le fie examinat cu multă grijă și cu maturitate, căci așa mi se pare că cunoașterea adevărului despre toate lucrurile acestea îi aparține doar spiritului și deloc compoziției dintre spirit și corp. Astfel, cu toate că o stea nu produce în ochiul meu o mai mare impresie decât lumina unei mici flăcărui, totuși nu există în mine nicio facultate reală sau naturală, care să mă constrângă să cred că ea nu este mai mare decât acest foc, ci eu, fără niciun fundament rațional, o judec astfel încă din primii mei ani. Și cu toate că apropiindu-mă de foc simt căldură, ba chiar apropiindu-mă puțin prea tare resimt durere, Totuși nu există niciun argument care să mă poată convinge că ar exista în foc ceva asemănător cu această căldură, nici cu această durere, ci doar am motiv să cred că există ceva în el, orice ar fi, ce provoacă în mine aceste sentimente de căldură și de durere. Și tot astfel, deși există spații în care nu găsesc nimic ce să excite și să pună în mișcare simțurile mele, nu trebuie să trag din aceasta concluzia că aceste spații nu conțin în ele niciun corp. Căci atât în privința aceasta, cât și în privința multor altor lucruri asemănătoare, Văd că m-am obișnuit să prevestesc și să confund ordinea naturii, pentru că aceste sentimente sau percepții ale simțurilor ne fiind puse în mine decât pentru a semnala spiritului meu care lucruri sunt convenabile și care sunt dăunătoare compoziției căreia el îi este parte și până în acest punct ele sunt destul de clare și destul de distincte, Totuși mă folosesc mai departe de ele de parcă ar fi modele foarte sigure, prin intermediul cărora să pot cunoaște imediat esența și natura corpurilor care sunt în afara mea, despre care totuși ele nu mă pot informa nimic decât într-un mod extrem de obscur și de confuz. Dar ceva mai înainte am examinat deja suficient cum, cu toată bunătatea suverană a lui Dumnezeu, se întâmplă să existe erori în judecățile pe care le fac în acest mod. Numai că mai apare aici încă o dificultate cu privire la ceea ce natura mă învață că trebuie să accept sau să evit, și astfel cu privire la sentimentele interioare cu care ea mi-a dotat interiorul căci mi se pare că aici am remarcat uneori eroarea și faptul că astfel sunt înșelat în mod direct chiar de natura mea. Precum de exemplu gustul plăcut al unei bucăți oarecare de carne în care ar fi fost amestecată o travă, poate să mă invite să mănânc această o travă și astfel să mă înșel pe mine însumi. Este totuși adevărat că în privința aceasta natura poate fi scuzată că cea mă împinge doar să doresc carne în care găsesc o aromă plăcută și nu deloc să doresc o trava, cea care îmi este de fapt necunoscută în așa fel încât nu pot trage din aceasta altă concluzie decât că natura mea nu cunoaște toate lucrurile în întregime și în mod universal. Fapt care, desigur, nu este cazul să ne uimim pentru că omul, având o natură finită, nu poate avea decât o cunoaștere caracterizată de o perfecțiune limitată. Dar noi ne și înșelăm destul de des, chiar în privința lucrurilor spre care suntem incitați în mod direct de natură, precum li se întâmplă bolnavilor care doresc să bea sau să mănânce lucruri care le pot dăuna. În legătură cu aceasta se va spune poate că faptul că natura lor este coruptă, aceasta este cauza pentru care ei se înșală, dar aceasta nu înlătură dificultatea, deoarece un om bolnav nu este creatura adevărată a lui Dumnezeu în mai mică măsură decât un om aflat în deplină sănătate și în consecință bunătății lui Dumnezeu îi displace tot atât de mult să existe o natură înșelătoare și care greșește, cât și să existe cealaltă și precum un orologiu alcătuit din roți și din contragreutăți nu respectă cu o mai mică exactitate toate legile naturii atunci când este prost făcut și când nu indică bine orele decât când satisface în întregime pretențiile meșterului și tot astfel dacă iau în considerare corpul omului ca fiind o mașină astfel construită și alcătuită din oase, nervi, mușchi, vene, din sânge și din piele, că până și chiar dacă nu ar exista în el niciun spirit, el nu ar înceta să se miște în chiar toate felurile în care o face în prezent, atunci când nu se mișcă deloc prin dirijarea de către voința lui și în consecință nici cu ajutorul spiritului, ci doar prin dispunerea organelor sale, iar în acest caz voi recunoaște cu ușurință că va fi acestui corp tot atât de natural ca fiind de exemplu hidropic, să sufere de uscăciunea gâtlejului, care semnalizează spiritului în mod obișnuit sentimentul de sete și să fie prin această uscăciune pus în situația de a-și mișca nervii și celelalte părți în felul care este necesar pentru a bea și astfel să-și amplifice boala și să-și dăuneze sie însuși pe cât este natural, când nu este afectat de nicio indispoziție, să fie instigat pentru propriul folos să bea datorită unei uscăciune asemănătoare a gâtlejului. Și chiar dacă, luând în seamă folosința la care a fost destinat orologiul de meșterul care l-a creat, pot spune că el se abate de la natura lui atunci când nu indică bine orele, și că în același fel, luând în considerare mașina corpului umanesc, ca și cum ar fi fost fondată de Dumnezeu pentru a avea în sine toate mișcările pe care le și are în mod obișnuit, am motiv să cred că ea nu urmează ordinea naturii sale atunci când gâtlejul ei este uscat ci când băutul dăunează conservării sale, recunosc totuși că acest ultim mod de a explica natura este mult diferit de celălalt. Căci aceasta nu este altceva decât o simplă denumire ce depinde în întregime de gândirea mea care compară un om bolnav și un orologiu prost făcut, cu ideea pe care o am despre un om sănătos și un orologiu bine făcut, și care nu semnifică nimic ce s-ar afla în lucrul pe care ia la firmă, în vreme ce, prin celălalt mod de a explica natura, înțeleg ceva ce se regăsește cu adevărat în lucruri și, în consecință, ceva ce nu este deloc lipsit de un anumit adevăr dar desigur, în ceea ce privește corpul hidropic, aceasta nu este decât o denumire exterioară când se spune că natura sa este coruptă, prin aceea că, fără a avea nevoie de băutură, nu încetează de a avea gâtlejul uscat și arid, totuși, în ceea ce privește întregul compus, adică spiritul sau sufletul unit cu acest corp, aceasta nu mai este o simplă denumire, ci într-adevăr o eroare veritabilă a naturii, prin aceea că lui este sete, că lui este foarte dăunător să bea și, în consecință, rămâne încă de examinat cum de bunătatea lui Dumnezeu nu împiedică natura omului, luată în acest înțeles, să fie supusă greșelii și înșelătoare. Pentru a începe așadar acest examen, voi observa aici mai întâi că există o mare diferență între spirit și corp în aceea că corpul, prin natura sa, este divizibil întotdeauna și că spiritul este cu desăvârșire indivizibil, căci în fapt, atunci când iau în considerare spiritul meu, adică pe mine însumi, întrucât sunt doar un lucru care gândește, nu pot deosebi la mine nicio parte, ci mă concep ca pe un lucru singur și întreg și cu toate că spiritul pare a fi unit cu tot corpul, totuși dacă un picior sau un braț sau oricare altă parte ar fi despărțită de corpul meu, este sigur că numai din acest motiv nu ar fi nimic diminuat din spiritul meu, iar facultățile de a vrea, de a simți, de a concepe, etc., nu pot fi numite la propriu drept părți ale lui, căci același spirit în întregimea lui se străduiește să vroiască și tot astfel în întregime să simtă, să conceapă, etc. Dar se întâmplă cu totul din în cazul lucrurilor corporale sau întinse, căci nu există nici măcar unul pe care, prin gândire, să nu-l pot face bucăți cu ușurință, pe care spiritul meu să nu-l împarte extrem de ușor în mai multe părți și pe care, în consecință, să nu-l cunosc că este divizibil ceea ce va fi suficient pentru a-mi demonstra că spiritul sau sufletul omului este în întregime diferit de corp, asta în eventualitatea că nu am aflat aceasta de ajuns mai dinainte. Observ de asemenea că spiritul nu primește imediat impresia de la toate părțile corpului, ci doar de la creier sau poate chiar de la una din părțile lui cele mai mici și anume de la cea în care se exersează această facultate, care este numită simțul comun, care de fiecare dată când este orânduită în același fel, face spiritul să simtă același lucru, chiar dacă celelalte părți ale corpului pot fi orânduite totuși într-un mod diferit, așa cum o dovedește o infinitate de experiențe pe care nu este nevoie să le repetăm aici. În afară de aceasta, observ că natura corpului este astfel încât niciuna dintre părțile lui nu poate fi mișcată de către o altă parte, ceva mai îndepărtată, fără ca ea să nu poată fi mișcată în același fel de fiecare dintre părțile care sunt între acele două, chiar dacă această parte mai îndepărtată nu acționează deloc. Precum, de exemplu, în cazul corzii ABCD, care este complet întinsă, dacă se întâmplă să fie trasă și mișcată partea ultimă D, prima parte A nu va fi mișcată într-un alt mod decât cel în care poate fi făcută să se miște dacă se trage de una dintre părțile mijlocii B sau C și dacă ultima D rămâne totuși mobilă. Și în același fel, când resim durere la picior, Știința naturii îmi arată că acest sentiment se comunică prin mijlocirea nervilor dispersați în picior, care sunt întinși precum niște corzi de acolo până la creier, atunci când se trage de ei în picior și ei trag în același timp de partea din creier de unde pornesc și unde ajung și acolo stimulează o anumită mișcare pe care a stabilit-o natura pentru a sesiza spiritului durerea ca și cum această durere ar fi fost în picior dar deoarece acești nervi trebuie să treacă prin gambă, prin coapsă, prin șale, prin spate și prin gât, pentru a se întinde de la picior până la creier, se poate întâmpla că chiar și dacă extremitățile lor care sunt în picior nu sunt puse în mișcare deloc, ci doar unele dintre părțile lor care trec prin șale sau prin gât, aceasta să stimuleze aceeași mișcări în creier ca acelea care ar fi provocate acolo de o rană primită la picior, ca urmarea cărei ar fi necesar ca spiritul să resimtă în picior aceeași durere ca dacă ar fi primit acolo o rană. Și trebuie să ne gândim în mod asemănător despre toate celelalte percepții ale simțurilor noastre. În sfârșit, mai observ că, deoarece dintre toate mișcările care se produc în partea de creier de la care spiritul primește nemijlocit impresia, fiecare mișcare nu provoacă decât un anumit sentiment, în privința aceasta nimic nu se poate dori și nici imagina ceva mai bun, decât că, dintre toate sentimentele de care este capabil să le provoace, această mișcare să impulsioneze spiritul, să-l resimtă pe acela care este cel mai propriu și cel mai în mod obișnuit folositor la conservarea corpului omenesc atunci când el este în sănătate de plină. Însă experiența ne dovedește că toate sentimentele pe care ni le-a dat natura sunt întocmai așa cum am afirmat acum și în consecință nu există nimic în ele care să nu ne dezvăluie puterea și bunătatea lui Dumnezeu, cel care le-a produs de fapt. Astfel de exemplu, când nervii din picior sunt puși cu putere în mișcare și mai mult decât de obicei, atunci mișcarea lor trecând prin măduva din șirea spinării până la creier, provoacă o impresie asupra spiritului care îl face să simtă ceva și anume, o durere ca fiind în picior, prin care spiritul este avertizat și excitat să facă ceea ce poate pentru a îndepărta cauza respectivă, ca fiind foarte periculoasă și dăunătoare pentru picior. Este adevărat că Dumnezeu a putut stabili natura omului în așa fel încât chiar această mișcare în creier să determine spiritul să simtă cu totul altceva, de exemplu, ca ea să-l facă să o simtă pe ea însăși sau în măsura în care ea se produce în creier, sau întrucât ea este în picior sau mai degrabă într-un alt loc oarecare, între picior și creier, sau în sfârșit în oricare alt lucru în care s-ar putea să fie, dar nimic din toate acestea nu poate să contribuie la conservarea corpului atât de bine ca tocmai ceea ce îl face să simtă. La fel când avem nevoie să bem, de la acest fapt se naște o numită uscăciune în gâtlej, care îi pune în mișcare nervii și prin intermediul lor și părțile interioare ale creierului. Iar această mișcare face spiritul să resimtă sentimentul de sete, pentru că în această ocazie la care ne referim nu există nimic care să ne fie mai de folos decât să știm că pentru conservarea sănătății noastre avem nevoie să bem, și tot așa și cu altele. Și, desigur, acest considerent îmi folosește mult nu numai pentru a recunoaște toate erorile cărora le este supusă natura mea, ci și pentru a le evita sau pentru a le corecta mai ușor. Căci știind că toate simțurile mele îmi aduc la cunoștință cu privire la comoditățile sau incomoditățile corpului mai degrabă adevărul decât falsul și aproape întotdeauna putând să mă folosesc de mai multe dintre ele pentru a examina același lucru și în afară de aceasta putând să mă folosesc de memoria mea pentru a lega și a aduna la un loc cunoștințele prezente cu cele trecute și de intelectul meu care a descoperit deja toate cauzele erorilor mele, nu trebuie să-mi fie teamă de acum înainte că vor mai exista inexactități în lucrurile care îmi sunt reprezentate cele mai adesea prin simțurile mele, Și trebuie respinse toate îndoielile din aceste zile care tocmai au trecut ca fiind hiperbolice și ridicole, în special această incertitudine atât de vagă cu privire la somn pe care nu-l puteam deosebi de veche, Căci în prezent am aflat cu privire la aceasta o deosebire foarte importantă ce constă din faptul că memoria noastră nu poate niciodată să lege, ci să îmbine visele noastre, tot așa cum obișnuiește ea să îmbine cele ce ni se întâmplă când suntem treji. Și de fapt, dacă cineva, când sunt treaz, îmi va apare absolut pe neașteptate și va dispare tot la fel cum fac imaginile pe care le văd când dorm, în așa fel încât să nu pot să observ nici de unde vine, nici încotru se duce, în acest caz nu fără motiv îl voi considera un spectru sau o fantomă ce s-a alcătuit doar în creierul meu și asemănătoarea celora care se formează tot acolo pe când dorm, mai degrabă decât un om adevărat dar când iau cunoștință de lucruri le cunosc în mod distinct și locul de unde vin, și cel în care sunt, și momentul în care mi-apar, și dacă fără nicio întrerupere pot să leg impresia pe care mi-o fac, cu toată succesiunea restului vieții mele, atunci sunt deplin sigur că iau cunoștință de ele fiind treaz și nu deloc fiind adormit. Și nu trebuie niciun fel să mă îndoiesc de adevărul respectivelor lucruri, dacă după ce voi fi făcut apel la toate simțurile mele, la memoria mea și la intelectul meu pentru a le examina, nu va fi fost raportat nimic de niciunul dintre ele care să fie potrivnic la ceea ce îmi va fi fost raportat de celelalte. Căci din faptul că Dumnezeu nu este deloc înșelător, rezultă că în privința aceasta nu sunt înșelat deloc. Dar pentru că necesitatea preocupărilor diurne ne obligă adesea să ne hotărâm, înainte de a avea gazul să le examinăm cu grijă, trebuie să recunoaștem că, în ceea ce privește lucrurile particulare, viața omului este supusă extrem de des greșelii și, în sfârșit, trebuie recunoscută infirmitatea și slăbiciunea naturii noastre.